ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר ה' מפי ירמיה. העיר ה' את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס,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 וייבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינשאו הוא אנשי מקומו, בכסף ובזהב, וברכוש ובהמה, עם הנדבה. לבית האלוהים אשר בירושלים. ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלוויים, לכל העיר האלוהים את רוחו, לעלות לבנות את בית אדוני אשר בירושלים. וכל סביבותיהם חיזקו בידיהם בכלי כסף, בזהב, ברכוש ובבהמה ובמגדנות, לבד על כל התנדב. והמלך כורש הוציא את כלבת ה' אשר הוציא נבוכד נצר מירושלים, וייתן הם בבית אלוהיו. ויוציאם כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר, ויספר הם לשש בצר הנשיא ליהודה. ואל מספרם אגרת לזהר שלושים אגרת לכסף א' מחלפים תשעה ועשרים. כפורי זהב שלושים, כפורי כסף משנים, ארבע מאות ועשרה, כלים אחרים א', כל הכלים לזהב ולכסף, חמשת אלפים וארבע מאות, הכל העלה שש בצר עם העלות הגולה. מבבל לירושלים. ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה אשר הגלה נבוכד נצר המלך בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו אשר באו עמזרו בבל ישוע נחמיה, <מח> סריה, רעיליה, מרדכי <מח> בלשן, מספר בגבי רחום בענה, מספר אנשי עם ישראל, בני פרעוש, אלפיים, מאה שבעים ושניים, בני שפתיה, שלוש מאות שבעים ושניים, בני ארח שבע מאות חמישה ושבעים, בני פחת מואב, לבני ישוע יואב, אלפיים שמונה מאות ושנים עשר, בני עלם אלף מאתיים חמישים וארבעה. בני זתו תשע מאות וארבעים וחמישה, בני זכאי שבע מאות ושישים, בני ואני שש מאות ארבעים ושניים, בני ווי שש מאות עשרים ושלושה, בני אסגד אלף מאתיים עשרים ושניים, בני אדון קם שש מאות שישים וששה, בני ביגבי אלפיים חמישים וששה, בני עדין ארבע מאות חמישים וארבעה, בני עטר לחזקיה תשעים ושמונה, בני וצאי שלוש מאות עשרים ושלושה, בני יורה מאה ושנים עשר, בני חשום, מאתיים עשרים ושלושה, בני גיבר, תשעים וחמישה, בני בית לחם, מאה עשרים ושלושה, אנשי נטופה, חמישים ושישה, אנשי ענתות, מאה עשרים ושמונה, בני עז מוות, ארבעים ושניים, בני קריית ערים, כפירה ובעירות, שבע מאות וארבעים ושלושה, בני הרמה וגבע, שש מאות עשרים ואחד, אנשי מכמס, מאה עשרים ושניים, אנשי בית אל והאי, מאתיים עשרים ושלושה. בני נבו חמישים ושניים, בני מגביש מאה חמישים ושישה, בני עילם אחר אלף מאתיים חמישים וארבעה, בני חרים שלוש מאות ועשרים, בני לוד חדיד ואונו שבע מאות עשרים וחמישה. בני ירחו שלוש מאות ארבעים וחמישה, בני שנאה שלושת אלפים ושש מאות ושלושים, הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלושה, בני עימר אלף חמישים ושניים, בני פשחור אלף מאתיים ארבעים ושבעה, בני חרים אלף ושבעה עשר, הלווים בני ישוע וקדמיאל לבני הודוויה שבעים וארבעה, המשוררים בני אסף מאה עשרים ושמונה, בני השוערים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 בני אסנא, בני מעונים, בני נסופים, בני בקבוק, בני חקופה, בני חרחור, בני בסלוט, בני מחידה, בני חרשה, בני ברקוס, בני סיסרה, בני תמח, בני נציח, בני חטיפה, בני עבדי שלמה, בני סוטייל, בני הסופרת, בני פרודה, בני יעלה, בני דרקון, בני גידל, בני שפטיה, בני חתיל, בני בוחרת הסביים, בני עמי. כל הנתינים ובני עבדי שלמה, שלוש מאות תשעים ושניים. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קרוב אדן עימר, ולא יכלוהו להגיד בית אבותם וזרעם, אם מישראל הם. בני דליה ונטוביה וננקודה, שש מאות חמישים ושניים, ומבני הכהנים, בני חוויה, בני הקץ, בני ברזילי, אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אישה, ויקרא על שמם. אלה ביקשו כתבם, המתייחסים ולא נמצאו, ויגו מן הכהונה.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 גמליהם, ארבע מאות שלושים וחמישה חמורים, ששת אלפים, שבע מאות ועשרים. אומר אשר האבות בבואם, לבית אדוני אשר בירושלים, התנדבו לבית האלוהים להעמידו על מכונו. ככוחם נתנו לאוצר המלאכה זהב, דרכי מונים שש ריבוב ואלף, וכסף בנים חמשת אלפים, וחותנות כהנים מאה. וישבו הכהנים הלוויים, ומנעם, והמשוררים, והשוערים, והנתינים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. ויגע החודש השביעי, ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. ויקום ישוע בן יוצדק, ואחיו הכהנים, וזרו בבל בן שאלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל.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 ולכל מתנדב נדבה לאדוני. מיום אחד לחודש השביעי החלו כעלות עולות לאדוני, והיכל אדוני לא יוסד. ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים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 קדמיאל ובניו, בני יהודה כאחד, לנצח על עושי המלאכה בבית האלוהים, בני חן הדד, בניהם ואחיהם הלוויים. ויסדו <קד מי> הבונים את <קד> ה' <מי שדו>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 כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל לאדוני על הוסד בית אדוני. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם, בוכים בכל גדול, ורבים בתרועה ושמחה להרים קול. ואין העם מכירים קול, תרועת השמחה לקול בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה, והקול נשמע עד למרחוק. וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל, לאדוני אלוהי ישראל. ויגשו אל זירובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי יכחכם נדרוש ללוהיכם ולא אנחנו זובחים ממעשר אדון המלך אשור המעלה אותנו פה ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו כי אנחנו יחד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 וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריה ושמלך פרס. ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים ובימי ארתחשסתא כתב בשלם, מטרדת אל ושאר כנבותיו, על ארתחשסתא מלך פרס, וכתב הנשטבן כתוב ארמית ומתורגם ארמית. רחום בעל תאם, ושמשה יספרה, כתבו איגרה חדה על ירושלם לארתח שס מלכה כנעמה. עדיין רחום בעל תאם ושמשה יספרה ושאר כנבת הון דינא יהיה ואף ארסת חייה טרפלייה עפר סייה ארכביה בבליה שושנכיה דהיה עלמיה ושאר אומיה דהגלי אסנפר רבה ויקירה והוטב עמו בקריה דהשמר ושאר עבר וכענת. דנא פרשגן איגרתא, די ישלחו עלוהי, על ארתחשסת מלכה, עבדך, אנש עבדנה הראה וכענת. ידי יעלה ולמלכה, די יהודיה, די סליקו מן לבטך, עלי נאתו לירושלם, קרייתה מרדתה, ובישתה בניין, ושוריה שכלילו, ואושיה יחיתו. כען ידי יעלה ולמלכה, דיהי, הנה קרייתה דך תתבנה. בשור היה ישתכללון, מן דב לו והלך, לא ינתנון, ואפתום המלכים תהנזיק. כען כל כבל דימלה חיכלה ולחנה, וערבת מלכה לאריך לנה, למחזה על דנה שלחנה. והודעה נא למלכה. די יבקר בספר דוכרן היה, די אבה הטח ותהשכח בספר דוכרן היה, ותנדע די קרייתא דח, קרייה מרדה, ומהנזקת מלכין ומדינן, ואש תדור עב דין בגבה, מן יומת עלמה, על דנא, קרייתא דח החורבת. מהוד אנחנו, למלכה דהי הנה קרייתה דך תתבנה ושוריה ישתכללון לקובל דנה חלק בעבר נהרה לה איתי לך. פתגמה שלך מלכה על רחום בעל תאם ושמשה יספירה ושאר כנבת הון דיה תבין בשמריין ושאר עבר נהרה שלם וכעת נשתבנה די שלחתון עלינה מפרש קרי קדמי ומניסים טעם ובקרו והשכחו, די קרייתא דך, מן יומת עלמה, על מלכין מתנשאם, ומרד ואש תדור, מתעבד בה. ומלכין תקיפין, אבוא על ירושלם, ושליטין בכל עבר הנהרה. ומידה ולא, והלך מתייהב להון. כען סימו טעם, לבטלה גבריה אלך, וקרית דך לה תתבנה, עד מיני טעמה יתשם. וזהירי נהבו, שלו למעבד על דנה. למה יישגה חבלה להנזקת מלחין? עדיין מנדיהי פרשי עגן נשתה בנה דיהי ארתחשס מלכה קריקו דם רחום ושמשה יספירה וכנבה תהון אזלו ובהילו לירושלם על יהודיה ובטילו עמו באדרע וחיל. ודין בתלת אבידת בתלה דיברו שלם ואהבת בתלה עד שנת תרתן למלכות דריווש מלך פרס. והתנבא חגי נביאה, וזכריה ורדו נביאיה, על יהודיה די ויהוד ובירושלם, בשום אלא ישראל עליהון. בדין קמו זרו בבל בר שאלתיאל, וישוע בריו צדק, ושריב למבנה בית אל אהדי וירושלם, ועמאון נביא ידי אלאה מסעדין אלהון. בזמנה התעלהון תתנאי פחת עבר נהרה, ושטר בוזנאי, וכנבה תהון, וכן אמרין להון, מנסם לחום טעם, ביתה דנה לבנה, ואושרנה דנה לשכללה. ודין כן מה להון מן אינון שמחד גבריה דידנה בניה נא אלה ועין אלא ההום הבט על שבי יהודיה בלו תילו הימו עד טעמה לדר יבש ייח ודין יתיבונא נשתבנא על דנא פרשגן איגרתם דישלח תתנאי פחת עבר נהרה ושטר בוזנאי וכנבתא עפר סחי דיב עבר נהרה על דריה יבש מלכה. פתגמה שלך הוא, אלוהי, וחידנה כתיב בגבה לדר יבש מלכה שלמה חולה. ידיע להבל למלכה, דאזל ליהוד מדינתה, לבית אלה רבה, והוא מתבנה אבן גלל, ואעמית סמה בחוטליה, ועביד תדח, אוספרדנה מתעבדה, ומצלח בידהום. עדיין שאל נא לסוויה אילך, כנמה אמרנה להום. מנסם לחום, תאם ביתה דנה למבניה, ואושרנה דנה לשכללה. ואף שמא התהום, שאלנה להום, להודעותך, דהי נכתוב שום גבריה, דברה שהום. וכנמה פתגמה, הטיבונה למימר, אנחנו נהימו, עבדוהי דאלה, שמעיה, וארעה, ובנין ביתה, דאהבה וניהם. מקדמת דנא שנינא שגיען, ומלך לישראל רב, בנא היא ושכללך. להן מנדי הרגיזו אבה התנא, לאל ה' היה, יהב עמו, ביד נבוכדנצר, מלך בבל קסדאה, וביתה דנא סטרך. ועממה הגליל בבל. ורם בשנת חדה לכורש מלכה דבבל. כורש מלכה סמת עם בית אלה ה' לבניהם. ואף מניה דיבת אלה דדהבה וחספה די נבוכד נצר, הנפק מן החלה, די וירושלם, והבל עמו, להחלה די בבל, הנפק עמו, כורש מלכה, מן החלה די בבל, והיוו לשש בצר שמח, די פחה שמח. ואמר לך, אל מניה, שאהה, איזה לאחד עמו, בהכל הדיבירו שלם, ובית אלה יתבנה על עטריך. עדיין שש בשר דך, עתה יהב ושייה, דיוות אל ההד, דיווירושלם, ומן עדיין, ועד כען, מתבנה ולשלים. וכען הן על מלכתיו יתבקר בבית גנזייה, די מלכת המא, די בבבל, הן איתי, די מן כורש מלכה שים טעם, למבנה בית אלהדך בירושלם. ורעות מלכה על דנה ישלח עלינה. בדין דר יבש מלכה סמת עם, ובקרוק בבית ספריה, די גנזיה, מהחתינת תמה בבבל. והשתכח באחמתה, בבירתה, די במדי מדינתה מגילה חדה, וכן כתיב בגבח דיכרונה. בשנת חדה לחורש מלכה כורש מלכה שם טעם, בית אלה אווירו שלם, ביתה יתבנה, עתר דידה וחין דבחין, ואושו היא מסובלין, רומח אמין שיטין, פתאייה אמין שיטין. נדבכין, דאבן גלל תלתה, ונדבח דעה עדת, ונפקתה, מדבית מלכה, תתיהיו. ואף מנהבת אלא, דדהבה וכספה, נצר הנפק, מנהי חילה דביחו שלם, והבל לבבל. יא הטיבון ויהאך להחלה דמירושלם לאטרח ותחת בבית אלה. כען תתנאי פחת עבר נהרה שתרבו זנאי וכנבה תהון עפר סחייה דיבה עבר הנהרה, רחיקי נהבו מן תמאה. שבו הוכו לעבידת בית אלהדך, פחת יהודייה, ולשווה יהודייה, בית אלהדך יבנון על עטריך. ומניהי סים טעם למדי תעבדון, עמסבי יהודה יאילך למבנה בית אל הדך, ומנכסי מלכה דיהי מידת עבר הנהרה, אוספרנה נפקטה תהבה מתייהבה לגוב ריה אילך דילה לבטלה. ומה חשכן ובני תורין ודכרין ואימרין לעלבן לאלה שמאיה. חינתין מלאך חמר ומשח כממר כאן היד הבירו שלם להבי מתייהב להום, יום ביום, די להשלו, די להבון מהקרבין, די כוכין לאלה השמיה, ומצלעין, לחיי מלכה ובנו היא. ומניסים טעם, די חול אינש, די השמפת גמדנה, יתנסח עמין ביתך, וזקיף יתמחה עלוהי, וביתך נבלו יתעבד על דנא. ולה, די שכין שמיה תמא. ימגר כל מלך ועם די ישלח ידך להשניה לחבלה בית אלה דך די בירושלם אנא דר יבש סמת טעם אוספר נא יתעביד עדיין תתנאי, פחת עבר נהרה, שתר באוזניי, וכנבה תהון, לקובל דישלח, דר יבש מלכה, כנימה וספרנה עבדו. ושבי יהודיה בניין ומצלחין בנבואת חגי נביאה וזכריה בר עדו ובנו ושכלילו מן טעם אלה ישראל ומטעם כורש ודריווש וארתחשס מלך פרס ושצי ביתה עד יום תלתה לירך אדר, דהי שנתשת למלכות דריה ושמלכה. ועבדו בן ישראל כהניה ולבייה. ושאר בני גלותה, חנוכת בית אלהדנה בחדווה. והקריבו לה חנוכת בית אלהדנה, טורין מאה, דכרין מאתיין, אימרין ארבע מאה, וצבירי עזין. לחטאה על כל ישראל תרא עשר למניין שבטי ישראל. וקימוך הנייה בפלוגת הון, ולב יהיה במחלקת הון, על אבידת אלה הדיבירו שלם, ככתב ספר משה. ויעשו בני הגולה את הפסח בארבע עשר לחודש הראשון. כי יטהרו הכהנים והלוויים כאחד כולם טהורים וישחטו הפסח לכל בני הגולה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 ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחה אדוני, ושב לב מלך אשור עליהם, לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים, אלוהי ישראל. ואחר הדברים האלה, במלכות ארפחשס, מלך פרס, עזרא בן סריה, בן עזריה, בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, בן אחי בן אמריה, בן עזריה, בן מריות, בן זרחיה, בן עוזי, בן בוקי.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 בשנת שבע לארתחשסת המלך. ויבוא ירושלים בחודש החמישי, היא היא היא שנת השביעית למלך. כי באחד לחודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל. ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כיד אלוהיו הטובה עליו. כי עזרא הכין לבבו לדרוש את טורת אדוני ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. וזה פרשגן הנשתוון, אשר נתן המלך ארתחשסט לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות ה' וחוקב על ישראל. ארתחשסט, מלך מלכיה لعزرا خانا سفار دتا دي إله شميا قمير وخعينت מניסים טעם, די כל מתנדב במלכותי, מנעמה ישראל, וכהנוהי ולויה, למח לירושלם, עמך יהך. כל כובל, די מנקודם מלכה ושבעת יעתו היא שליח לבקרה על יהוד ולירושלם בדת אילך די וידך ולהב עלה כסף הודהב די מלכה ויעתו התנדבו לאלה הישראל די וירושלם משכנך. וכל כסף הודהב די תהשכח בכל מדינת בבל. עים התנדבות עמה וחניה מתנדבין לבית אלה הום די וירושלם. כל כובל דנא, אוספר נא תקנן, דכספא דנא, טורין דכרין אימרין, ומנחת הון ונזקי הון, ותקרב עמו על מטבחה, דהי בית אל החום, דהי וירושלם. ומדי הלך ואל אחך יתר בשאר כספיו ודהבה למעבד, קרעות אלה חום תעבדון. ומנה ידים מתייהבי נלך לפלחן בית השלם קודם אלך ירושלם. ושאר חשכות בית אלך די יפל לך למינתן תינתן מדבית גנזי מלכה. ומניהי ענך תחשת מלכה, שים טעם לכל גזבריה, די בעבר נהרה, די חול די ישאל נכון, עזרך הנה, ספרדתה די אלה השמיה, אוספרנה יתעביד. עד כסף ככרין מאה, ועד חנתין כורין מאה, ועד חמר בתין מאה, ועד בתין משחמאה, ומלאך דילכתיו. כל די מן טעם אל השמיה, יתעבד הדרסדה לבית אל השמיה, די למעלה וקצף על מלכות מלכה ובנו ולחום מהודעין, די חולקה הנייה ולוויה, זמריה תרעיה, נתיניה, ופלחה בית אלה הדנה, מנדה ולובה לך, לשליט למרמה עליהום. <עש> ואנת עזרה, כחוכמת אלהך, די וידך, מני שפטין ודיינין די להבון דיינין לכל עמדי בעבר הנהרה לכל ידעי דתי אלח ודילה ידעת הודעון וכל דילה להווה עבד דתא די אלהך ודתא די מלכה אוספר נא דינה להווה מתעבד מנך הן למות הן לשרושי הן לענש נפסין ולאיסורין ברוך אדוני אלוהי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית אדוני אשר בירושלים. ועליי התחסד לפני המלך ויועציו, ולכל שרי המלך הגיבורים ואני התחזקתי, כי יד אדוני אלוהי עליי, ועקבצם ישראל ראשים לעלות עמי.